Ohibbo allaha wal islam Ohibbo allaha wal islam Ohibbo allaha wal islam Ohibbo allaha wal islam Ohibbo allaha da nagradi Udruženje građanja Laza Zaradovići koji ulažu svoj trud kako bi davo napredovalo Danas imam čas da predstavim naša bar gosta Magistar Osman Smajlović i profesor Enes Jorđe. Tema našeg družina bit će inša Allah propis ljubave prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Pa ćemo inša Allah vidjeti šta to znači voljeti poslanika sallallahu alaihi wa sallam Da li je to samo govor ili ima još nešto? Pa bi zamogio naši gozda, magistera Osmanas Naravića, šehi Hvuru. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ushaf ila anbiya i musalein amma abad. Zaista svaka zahvala pripada uzvišnjama Allahu tabaraka wa ta'ala, ineka Nego na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijedi u dobro dosudnjih dana na abad. Svamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zaista je velika čast govoriti o Božijem poslaniku Muhammedu sada Allahu alaihi wa sallam. Isto tako vrlo je teško govoriti o Resulu sada Allahu wa sallam, jer kako da čovjek dadnije pravo sam sebi da govori o mileniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Musafi i Khalilu Allaha tabaraka ve ta'ala. Međutim, mi ćemo sa Allahom tabaraka ve ta'ala dopustom pokušati objasniti koji je to propis ljubavi Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Možda to treba, ne treba puno ne obavešnjavati jer zasegurno da je to najveći i badet posle ljubavi Allaha tebareke wa ta'ala i isto tako da je to najveća obaveza svakom pojedincu kako muslimanu, isto tako muslimanke. Sigurno da je ljubav poslanika s.a.v. uzvišenija od namaza, od posta, od davanja zakiata, obavljane hađa. I onaj koji ne voli Muhammeda, Sallallahu ve s.a.v. Ta ni ostali muslima niti mukmini. I kada se ne govori o upopunjavanju imana sa ljubavlju poslanika sallallahu alayhi ve sellem, već se ovde govori o osnovi imana. Pa tako oni koji ne voli Muhameda sallallahu alayhi ve sellem, oni je od pripadnika islama niti on sebenika Muhameda sallallahu alayhi Pa tako druga jama vraća se s islamom nalazimo Da uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u sura Teube u 24. ajetu sve ono što čovjek može voljeti na dunjaluku stavlja na jedan tas vage, dok na drugi tas vage stavlja ljubav Allaha tebareke ve ta'ala, ljubav poslanika Muhammeda s.a.v. i džihada na Allahovom potu. Pa tako kaže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 Znači, uzvišen je Allah tabareka wa ta'ala poredio ono sve što čovjek voli na dunjaluku sa ljubavljom Allah tabareka wa ta'ala i ljubavljom posanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i isto tako džihada i resurs sallallahu alaihi Allah tabareka wa ta'ala kritizira one koji budu vodili ovaj dunjaluk i isto tako im prijeti pa kaže onda pričekajte dok Allah svoju odloku ne donese i isto tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala te ljude koji vode dunjaluk više od Allaha i njegovo poslanika naziva fasicima odnosno griješnicima i isto tako da i neće uzvišeni Allah te tebareke ve ta'ala uputiti svojim putem. Zasigurno da je Resul sada Allahu alihi ve sellem koji je dostavio Poslanici oduzvišenog Allaha tebareke ve taala prečniji mu'minima od sami njih kako to rekao sura azhab Azha, u šestom ajetum an nabiu aula bil mu'minina min anfusihim izaista uzvišeni zaista poslanik muhamed sallallahu alejhi ve selleme prečniji vjernicima od sami njih i za sigurno da bi se desilo da je Resul sallallahu alaihi ve sellem nekom preći od samog njega, moramo mu zasigurno biti dražiji od njega. I zato je Resul sallallahu alaihi ve sellem u hadijisu koji bilježi ima Bukhari, koji bilježi ima buhari od plemetog sahabe Ebu Hurere radi Allah o rekao je nema niti jednog vjernika. Resul sallallahu alaihi ve sellem govori, konstatuje, da nema niti jednog vjernika, Adamu ja nisam preči o svih ljudi kako na dunjaniku isto tako na Hiretu i u predaji koji mi ima muslimo plemen to sahabije Jabir radijallahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem jerako zaista sam ja preči svakom mukminu o samo njega i čitate ako hoćete ovaj prijedno spomenuti ayet Uzishani Allah te baraka ve taalam Uslov je svoj ljubav sa ljubavlju Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Izajsta put koji vodi do ljubavi Allaha tebareke ve taala je ljubav Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Bakanje Allah je jala le celaluhum u sura Ali Imran u 31. ayetu: "Kol in kuntum tuhibun Allah fa ttabi'unu yuhibbikum wa yakfi laku dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Reci o Muhammedu. Reci koliko vi volite Allaha taboraka ve taala, mene slijedite, pa će vam uzvišeni Allah taboraka ve taala oprostiti grijehe i isto tako će vas on zavoljeti. A zaista Allah taboraka ve taala se prašta i saminu stani. Draga mamlošo i sestre, mnoštvo je hadisa Rasula sallallahu alejhi ve sellem koji ukazuju da je ljubav Muhammeda s.a.v. stroga obaveza i da iman čovjeka neće biti ispravan sve dok ne bude čovjek volio više Resulat s.a.v. o svoje porodice o svoga imetka i svih ljudi pa tako ima muslim Allah mu se smilao bileži hadis od Enesa i Malika gde Resul s.a.v. rekao La yubminu abdun hatta akuna ahabbe ilihim min ahlihi ve malihi van nasi ajme'in. I neće niti jedan Allahov rob vjerovati sredok mu ja ne budem draži od njegove porodice, od njegovog imetka i svih ljudi. Isto tako prenosi Abdullah ibn Hisam. Allah san je bio zadovoljan da je bio zajedno sa Omerom radijallahu anhu i poslanikom Muhammedun sallallahu alejhi ve koji je držao Omera za ruku pa je Omar rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem o boži poslanice zaista si mi ti draži od svega osim onog samog mene pa da je Omar ibn Khattab je rekao rasulu sallallahu alejhi ono što on nalazi u sebi a po prirodi je da čovjek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 tako mi ono da učuje ruci Muhammedova duša sve dok ne budeš više je volio mene u samog seba, znači nećeš upotpuniti iman pa mu je Omer radi Allahu anhu rekao o Božji poslaniče sada si mi draži i samog mene pa je Resursa rekao tek sada o Omer sada si spoznao Omer što je obaveza Dvojam i sada si rekao ono što si trebao da kažeš, a to je da više voliš Resula sallallahu alejhi ve sellem nego samog sebe. I za sigurno dragama bracio, da su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem najbolja generacija kada ikada hodao on zemljom. Za I zaista najvrlja ljubav prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem je najbolja najpotpunija. Međutim Resul sallallahu alejhi u hadisu koji bilježi imam muslim o plemeni tog sahabi Ebu Hureri radi Allah u Anhu je rekao i da kažemo to je radostna bijez za nas onih koji dolazimo posle drugova Rasula sallallahu alaihi ve sellem i koji dolazimo posle Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da je rekao zaista će ljudi koji najviše vole mene poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem dođi će posle mene I zaista bi jedan od njihar žrtvavao svoju porodicu i svoj imetak samo da me vidim. I zaista, dragama, braću i sestre, mi bi žrtvovali i svoj imetak, i žrtvovali bi svoj život, i žrtvovali sve ono što posjedimo, da vidimo Rasula s.a.v. ja molim uzvišenog Allahe te barakeve ta'ala, da vidimo Rasula s.a.v. da nas proživi i sa njegovim društvom u džennetu, isto tako sa društvom njegovih plemenitih drogova. Oni bila da nagradi naših šeha Osmanu za ovaj prelijepi govor. Šeha NS, vidjeli smo šta znači propis ljubavi prema poslaniksa ovaženih vasemena. Šta znači e, primer e, ljubavi ashabara de la prema...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 na njegovu častnom porodicu, njegove ashaabe i sve njegove iskreni sedljenike, dosudnjega dana. Ljubav pre Allahovom poslaniku, alihi salatu vaseram, od strane ashaabe nije bila prazna priča. Ono što su učili od Allahova poslanika, alihi salatu vaseram, Ono što su učili iz Allahove dželdešanke u knjige Ono što su naučili od Ešudešana vallaha subhanahu ta'ala قل ان كنتم تحضون الله فاتبعون يحذلكم الله ويغفر لكم ذرومكم Reci, ako Allah volite, mene slijedite pa će vas Allah voljati i grijehe vam oprostiti Ashaad ta'ala anhum praktično su pokazali kako se mori Allah u poslanik alaihim, salatu wassalam Tako je, recimo, Abu Bakr sedef radijallahu ta'ala anhum više davao prednost Porodice Allaha u poslanika alaihi sallatu vesarad nego svojoj porodici Tako je Abu Bakr svetlijet radiallahu ta'ala anhu kao što nam je poznato sa svoj metak podijelila Allahom dželješanom u putu Tako je Umar ibn Hatta radiallahu ta'ala anhu više se radovao prihvatanju Islama od strane Abbasa aniđe Allaha u poslanika alaihi sallatu vesarad nego da je Islam prihvatio njegov otac Hatta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 da je čak više se radovao prihvatan Islam od strane Adbasa nego da je Islam prihvatio njegov otac Hattar Ali je bilo upitan kako je bila vaša dubav prema Allahovom poslaniku a rekao je Tako mi Allaha, bio nam je draži od naših ime je taka i naše djece i naših očeva i naših majki pa i od hladne vode kada smo željni dakle od svih užitaka ovoga svijeta Od, od najbliže rodine. Kada slušamo taj govor draži od oca i od majke, draži od djece, draži od imetka, nemajmo taj govor slušati da nam samo dolazi do uške, da dolazi do srca. Maš babu, tvoju babu se zove Ahmed, majke se zove Fatima, sin se zove Ibrahim. Poredaj je onako u kući i pogledaj ih. I Bi bil je spreman žrtvovati sve nagrojane, rdje Allahova poslanika, alaihi sallatilu sallam. Možemo slušati govor o Omeru, slušati govor o Ali, slušati govor o Ebu Vakr. I diviti se ljepoti njihovog morala i njihovog ponašanja i njihove ljubavi prema poslaniku Aleyhi Pri Veselam. Ali poredajmo članove svojej porodice i onda istinski kažemo da više volimo Lahova poslanika Aleyhi Salatu Veselam megoj njih. Kada čovjek govori o Ibrahimu Aleyhi Salatu Veselam žrtvovanju sina, Žrtvalo svoga sina zato što je Allah Jezrešan mu naredio. Htio ga je primijeti kao žrtva Allahu uzvišenom. Čovjek to sluša, ti mi se, grahim alaih, salatu salam, je salato, salami, njegovu pokornost je Allahu zb'hanemu te. Možda čovjek pomišlja, pa možda da sam ja u takvoj poziciji, može bi ja to bio spreman učiniti, ali vrlo lijepo zamišljiš svoga sina koji se igra pored tebe i koji ti može pomoći. Zamisli ga da ležim na zemlji i da si spreman povući nož, da ga zakonješ od Allaha Allahu uzvišenom. To je bio s pramerima Salatu Salaam učiniti za, svo, za svoga gospodara. Ovo navodim primjeri Rahima Alehi Salatu Salaam. Naravno, to naš gospodar ne traže od nas. To naš gospodar ne traže od nas. Nekon da čovjek bude da mu svi ovi primjeri budu u blizu, da mu ti primjeri nisu daleko, da to nisu priče o prijašnjim narodima, da nisu priče o nekim davnim našim predsima. Kada govorimo dupavi prema malavom poslaniku Alehi Salatu Salaam, moramo govoriti o tome da mi to možemo spustiti u svoju stvarnost kada supruga upući, traži nešto da joj se udovodi a suprotno je naređenja bahova poslanika Alihi Salatu Vesera je, je li spreman muž da je zaustaviti? Kada hoće muž da nešto uradi a u suprotnosti je s naredom bahova poslanika Alihi Salatu Vesera je, je li spremna supruga da zaustavi svoga muža? Jeste li roditelji spremni zaustaviti svoje dijete kada griješi prema bahu i njegovom poslaniku Alihi Salatu Vesera? Dakle, mi u svom ponanšanju, u svom svakodnevnom životu moramo pokazati koliko volimo Allahova poslanika Dakle, to nisu samo riječi koji govorimo svojim jezicima Amru i Milanas radijal lahu ta'aram koji je rekao Nikom mi nije bio dražio od ve poslanika niti je iko bio poštovaniji od njega u mojim očima Iz poštovanja prema njemu nisam ga se mogao nagledati Toliko ga je volio kaže nisam da se mogao nagledati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 Ali Abdullah ibn, ibn Ubayd al-Salam sin od poznatog čovjeka Lice mira do Mahije ibn Ubayd ibn Salula ina se zvao takođe Abdul Mahad dakle, a njegov sin koji je bio isto kom kada je čuo da njegov baba uznemirava Maho tosa nik al i salata, da je rekao nakon boratka iz pohoda la ifri jinda al-a'azz minha al-adab da sarać mu onaj ko je ponosa mistirači onoga ko je ponižen a potim je mislio bismo podnosili mi ćemo istjerati poznik al-Isa I oznamiravao je puno Allahova poslanika alaihi sallatu wassalam. A njegov sin, Abdullah, znao je da se tako ne smije ponašati prema poslanika alaihi sallatu wassalam. I dolaze Allahovom poslaniku alaihi sallatu wassalam i kaže Pazite, on je bio toliko postučan svome bavi, ako ja bi on bio vicemir. Da se primjer pokornosti roditelje navodi on toliko je bio postučan svome roditelji. I dolaze Allahovom poslaniku alaihi sallatu wassalam i kaže Lahu poslaniče, moj otac radi to i to, ustanjira Ako bude trebalo da bude pogudnjen, da bude ubijen, to trebam ja učiniti. Toliko je volio svoga bavu. Pazite, volio je bavu svoga. Je mm. Lahu poslaniče, ako ćeš narediti nekom da ubije moga babu to ćeš narediti meni, to ću ja Ne radi se o sinu koji je bio neposlušan barne, to da ga se riješi, nego se radi o koji je volio svoga baba, koji ga je poštoval, koji je ispunjavao obave zaprava njema, ali je još jednom pokazao kolika je njegova ljubav prema Allahom, poslanika alaih sasna. Ashab radi Allahota anamun nisu dakle pojedinačno u nekim intervalima samo pokazivali ljubav prema njema, nisu bile dakle samo riječi, nego su praktično to pokazivali. Tako je recimo U brojnim pohodima bio iskušavan oblago poslanik Aleyhi Salatu Veseram od bitke na Bedru, pa sve do bitke na Huneidu. Bio je ponekad u tešnim kritičnim situacijama gdje su, recimo, nekrijatelji znali napredovati, pa bi poslanik Aleyhi Salatu Veseram bio u opasnosti, kao što je to bio slučaj, recimo, posebno u bitce na Uđudu, kada su mušici bili poslanik Aleyhi Salatu Veseram e, toliko stjesnili, dakle, uz brdo Uđud, Na je u istu bio u opasnosti i ranjenje, je izbijen u jezu, potekla je njegova krl. Aleyhi salatu veselam. Ali, navišujem primjer seznerice Asahara. Sedam insanarija, koji su stali u odgledu poslanika Aleyhi salatu veselam. Allahu akvar. Kaže poslanika Aleyhi salatu veselam, koji ih otjera od mene, ima džennad. Ili će biti moj saputnik u džennadu. Ustaje jedan mali insanarija i kaže, ja hoće Allah borila su proti neprijatelja, sve dok ih nije potismo i dok nije poginuo radi Allahu Tehara Anhu Allah Kada se se ponovo približio i poslanik Alihi, salatio 7 kaže, ko će i gotirati od mene bit će stranih ženata ili će biti moj stavnik ženata ustaje drugi jensarija, mladić rada se o mladićima, rada se o ljudima pred kojima, kako bi naš narod rekao, pred kojima je život ali ustaje odran Allaho, Alihi, u odranu oblahova poslanika Rehimu Salatu Sera. Uradio isto što i prvi. Potisnuo je neprijatelja i poginuo joj kao ševidi. Radi je oblahu ta'ara anu alba. I tako svih sedam njih, radi je oblahu ta'ara ane dženija, svi su poginuli kao ševidi u odbrani oblahova poslanika Rehimu Salatu Sera. Na dan pohjoga je Butalha je bio u takvoj poziciji da je štitio oblahova poslanika Rehimu Salatu Sera. I to, dok su rednete li gađali, Rasula sallallahu alaihi wa sallam podnetao se ispred njega sa jednim kožnim prslukom i štitio Allahova poslanika alaihi wa sallam da veliko im slučajno je on bio ranjen. A zaharadi allahu nisu štedili svoje živote, nisu štjedili svoje imetke u odbrani Allahova poslanika alaihi wa sallam. I zaista su u brojnim pokazali koliko su voljali Rasula sallallahu alaihi wa sallam. U ovom govoru vrijedi posebno i staniti govora Omera radi Allahu ta'ala Allah, na dan kada je poslanik Alihi sallatu sallam odvojio sa svojih supruga kada je došlo do njega gdje da je poslanik Alihi wassalam, nešto ljud na svoje suprugi su počeli od njega nešto zahtijelot. i da se odvojio od njih došlo je do Omera radi Allahu ta'ala svojeg čirki koja je bila supruga Omera radi Allahu ta'ala na Zaštiti, ker je toliko hrabro da uzemira vaš poslanika alaihi sallatuh sallam. Toliko si hrabro da uzemira vaš poslanika alaihi sallatuh sallam. U um, pitanje gdje, rasu sallallahu alaihi sallam, ker je je odljenje, nas praću. Pa je krenuo, sallallahu alaihi sallam, do njega, kad na vratima njegov sluga. Pitanje poslanika alaihi sallatuh sallam mogu li da uđe kod njega kad je onare zatim sahranio sobufu Poslanika alej salallahu alejhi salatu vesselam ništa mi rekao a je onare radijallahu ta'ala ponovo upitao pitaj Poslanika alej salatu vesselam da uči da uči kojim kontekst a nije ponovo kaže kogar umen je okrenuo se ondao pogledao u sobu Poslanika alej salatu vesselam ništa meni rekao treći put polisi je to meni rekao je pitao Poslanika alej salatu vesselam da uči kojim kontekst možda misli je Poslanik alej salatu salam da sam došao da sam došao Zbog svojeg četke Havsi. Je došao da zaštiti svojeg četka. Nije Omar radi Allahi ta'ala mu došao kod tega. Ona je njegovo dijete. Ve nije došao da zaštiti svojeg dijete. Je došao da zaštiti Allaho u poslanih Alihi, salatu wassalam. Kada salatu wassalam, da je glavo održao, da je glavo održao. To je bio Kada bi to zahtjevao, naravno, poslanik alaihi sallatu wassalam, nije bio tako. Nije tome nego zahtjevao, ali omen nije došao da zaštiti svoje djete. Dakle, došao je Rasul sallallahu alaihi wa sallam da zaštiti njega, da stanje njegov, u njegovu odbranu. I brojnih ljudi ashabi alaihi sallatu wassalam, stali su u njegovu odbranu, poput Hassan ibn Farita radi alaihi wa sallatu wassalam, koji je bio pjesnik i štitio je poslanika alaihi sallatu Znao je stati u njegovu odbronu, spjevati stihove i odgovoriti nekanskim ušicima, dok su ga vrježali, i naravno ne samo njima, nego svima onima koji su ga napadali. Ali je stajao u odbronu poslanika Al-ehi srl. 7, je oni koji u današnje vrijeme je gijeku spjevati stihove i kaside u odbronu Allahova poslanika Al-ehi srl. 7 protiv silnih napada i vrježaja. Resul sam Allaho, Al-ehi je bio napadan u vrijeme u kome je živio. On je bio napadan i pos i poslije prve generacije Havaradi Lahu ta Arani, on je napadan do dana današnje. I ljudi će napadan poslije ovoga dana. Ali vjernici moraju znati da njega, Alehi Salat Ossara, moraju više voljeti. I od oca i majke, i supruge, i muža, i djece, i ime taka i svega onoga što postoji u životu na ovom svijetu. Znajte da život na ovom svijetu je na svog gasnista bezpokornost na blavuću odrašanju. Život na ovom svijetu nema nikakvog smisla da robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. A robovanja Allahu dželde šalama ne može se upotpuniti bez ljubavi prema Allahovom poslaniku alaihissalatu wassalamu i sliježenja njega alaihissalatu wassalamu. Naravno, u svemu olove moramo istaknuti i ponašanje sahabi ki radi Allahu ta'ala an hunne u njihovom odnosu prema Allahovom poslaniku alaihissalatu wassalamu. Ali u njihovom odnosu, inša Allahu ta'ala, Progovoriti će nam naš brat, magistar Afsman Smajlović i ispomenuti nam neke primjere o njihovom odnosu prema Allahovom poslaniku, Aleh i Salatu Vesemlji. Uvodom Sada smo mi vidjeli muški znači ljubav prema poslaniku, Salatu Vesemlji. Sada će Inša naše sestre vidjeti šta znači godi poslanika, Salatu Vesemlji. Ako ste u Zahabi, ker radi Allah van kada govorimo o ljubavi prema poslaniku Muhammedu, sallallahu aleyhi wa sallam, možda mi zamišljamo, to slojstveno za muškijom. Međutim, dragova vratša i sestre, ljubav Resulaca, sallallahu aleyhi wa sallam, nije bila slojstvena, samo njegovim drugovim mazhadma, kako smo čuli uvažen naših šijeha Enese, već su Sahabike vole Rasula s.a.v. kao Allaho s.a.v. poslanika koji je dostavio poslanicu bilo su u ljuboko ubijeđenje da nije Rasula s.a.v. niti bi one kanjale, niti bi hijab nosile, niti bi na hađ išle ne bi znala ni šta je Allah s.a.v. niti bi znala šta Ahiret i nije to bila ljubav kao što se nalazi i među suprižnika Iako da kažemo u slučaju subruga Resursa Dallaha RGV7 zasigurno da se i to nalazilo. Tako da mi nalazimo zaista svijete primjere u istoriji sahabika i mi ćemo ako bol da spomenuti tri radi vremena, a ne radi da kažem, samo da postoje tri primjere. Vama je dobro poznato kako je Resursa Dallaha RGV7 živio u svojoj kući a to je da je bila osvodan život. Da njegova kuća nije bila neka vila i da Resul sallallahu alaihi vekseram nije živio u Luksuzu. Kako se venusi, ne bi se vatra podbalila u kući Resula sallallahu ve vekseram dva mjeseca kako bi se nešto skohalo. U njegove kući bi bila dva, kako je rekla Aisha radi anha, dvije crne stvari, a to su datule i vode. I kaže isto tako da se boru sa Rasula Sadalabore i Veselem nije najala nisu bili siti od hljeba u dječjima dva dana u zastupnu. Pa da kažemo žene ko žene, nekada bi se poduža na tako stanje kod Rasula Sadalabore i Veselem i kako mi živimo, a kako drugi ljudi i druge žene živi da uzvišen je Allah da baraka wa ta'ala u Sure Ahzak u 28. i 29. ajatu objavio ajete koji su poznati pod ajatima Tahir, odnosno predavanja izbora suprogama Rasula s.a.v.a. to je da im se predaje ili da im se daje izbor između Allah da baraka wa ta'ala njegov poslanika Muhamada s.a.v.a ili dunja aluka, odnosno da i Resul s.a.v. pusti da im gledan je talak i da se udaju za osobe koji će im moći doći sa dunja aluka. Pa tako kažu uzvišeni Allah te tebalete veta, obrađaju se Resulu s.a.v. Ja ejuhet nebiju kuli ezvađik. Ovir vjesniče reci svojim ženama, in kuntne turitnev hajate dunjev zineteha, I ukoliko želite dunjanuk i njegove ukrase, feta'alejne ummetekunne osadih kunne sarahan džemila. Da ću vam pristojno otpremu i lijepi ću vas otpociti. Tako Resusa lalahu alaihi veselam kaže svojim supragama, ukoliko želi kredet dunjanuk i njegov ukras, ja ću vam brati lijepu otpremljenu i da ću vam isto tako talak na lijep način. Majutin wa in kuntum turidna ghalal rasulahu wat-tala akhira majutin koliko vi želite Allaha nego rasula i želite ahiret fa inna Allaha a'adda lil musinatin min kunna ajran azima iza ista uzvishani Allah tebaraka ve taala on imam bejuma koji čini dobra dela i veliku nagradu vadisu koji bilići imam buhari muslim Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nakon što su ovi koji kuranski ajeti došli Ajši radijallahu anha osobi koju je najviše volio i Rasul sallallahu alejhi ve sellem je to rekao da kaže Ajše prvo je počeo sa mnom pa rekao o Ajšen ja ću ti iznijeti jednu stvar a to je Rasul sallallahu alejhi ve sellem će iznijeti on izbor međutim ti ne može da žuriš sa izvršenjem svojeg mišljenja, jer zaista je stvar velika, prije što se posavjetuje sa svojim roditeljima, a ne roditelj su bile, obakle si dvih kradja lanju, isto tako majka. Je zaista je stvar velika, pa se posavjetuje sa svojim roditeljima i nakon toga mi odgovori šta li želiš, da li Allah te baraka vetala nebo posanijeka jehiret ili pa želiš dunjalog. I nakon toga Resusa sve ne pročitao, a iši prijelno spomenuti te Kur'anske ajete. Pa je Aiša anha rekla, o Božji poslaniče, da za zbog ovoga ja svoje roditelje pitan za mišljenje. Da li da odabih između poslanika sve, sve i dunja Aluka, da li treba da ja idem ko svojih roditelja da pa i da i pitam za njihovo mišljenje kako bi ja rekla pa je rekla Aniše radi Allahu anha zaista ja želim Allaha i njegova poslanika i onaj svijet ili u drugoj predaje rekla Aniše radi Allahu anha zaista ja odabiram Allaha njegova poslanika i onaj svijet i spominje se da se Resul sallallahu alihi wa sallam zasmijao da je bilo drago kada je tako Ajša radijallahu ono, anaha odgovorila ne zato da je sumljao o odgovor Ajše već je bilo drago zašto je bio takav odgovor Ajše i natokon toga da ne bi rekli da je Ajša jedna od supruga Resula sallallahu alihi wa sallam samo volila Resula sallallahu alihi wa sallam i da je nju Resul sallallahu alihi wa sallam samo volio perpitao i sve ostave i supruge svoje tražajući da uzmu izbor iz onoga što im je Allah ponudio i odgovor svih supruga Rasula s.a.w. je bio kao odgovor Ališe radi Allah anha mi želimo Allah njegovog posanika i isto tako ahiret Isto tako što bi se moglo reći po pitanju ljubavi sahabika prema Resulhu sallallahu alaihi wa sallam je događaj koji je vezan za jednu žena ansarijak, ansarijki odnosno stanovika Medine, nije nježno ime spomenuto međutim, drago mahrasčeo i sestve, to joj neštati znači u predaji koji je spomenuo Taberani u svojoj knjigi <gled> Moađan El-sad isto tako Ebu Nu'in no u svojoj knjigi Hilja i da kažemo oko koji se islantičenjaci sporedarele da uspije, međutim, ako boda može se spomenuti u ovom polju. Kad Resursa Balao alim veselem izišao u uhudu, je dobro bilo važnijih bitaka za islami, kako je spomenuo Šehenes, Resursa Balao alim veselem u toj Bici je bio ranjen, njegov čelo bilo pobrijeđeno i isto tako njegovi zubi i njegovi 72. je pogino na uhudu. I nakon toga došla jedna strašna vijest uglav resulasa sallallahu alejhi ve sellem je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poginuo. I to je bila da kažemo, najčešća musibetu odnosno poteškoća za drugog resulasa sallallahu ve sellem kada bi to čuli. Jer mi je bio da čuju da su poginuli svi drugi resulasa sallallahu ve sellem i njihovi sinovi i njovi očevi samo da nesu sallallahu alejhi ve sellem da I nakon što se prošila ta vijest o Medini, kako se prenosi, znači od ene sa rad čuli su se povici. Nastala je pomjetnja u gradu Resulva Sadalahu Arigbe 7, a nakon toga ta ensarika je izašla odlučna i zaputila je se prema uvodu koji je iznači brdo se nalazi u Medini i zaputila se prema tom tome brdu da bi vidila, šta je se desilo u Rasulusa vallahu alihi wa s'minu. Međutim, u njenom putu, kako se venosi, ne zna se šta joj je prija došlo. Da li li isto pogibi njenog sina, ili njenog oca, ili njenog muža, ili njenog brata. Kako ona hodila prema uhudu, ljudi bi se srećali, bovole bi joj, poginuo je tvoj otac, poginuo je tvoj sin, Bogino je tvoj muž, Bogino je tvoj brat. Ne zna se koja je prijavlja izdošla do njega, Bogi bi njoj najdražiji, da kažemo, najdrži Allahu i te baraka ve ta'ala stvore I kada je naišla pored Šehida, Musimana, i kada je pitala, ko su ovi, rekli su, to je tvoj otac, to je tvoj sin, to je tvoj muž, to je tvoj brat. Međutim, dragama vraća, da kažemo, ovu plemenitu ko nije to zanimalo u ovom času, već je zanimalo šta je sa Resulom, ve s.a.v., pa je ubitivala šta je se desilo Resulom s.a.v. I kada su joj rekli da se Resul s.a.v. nalazi tamo ispred, ni to nije bilo dovoljno, već je žela da joj ukažu na Resula s.a.v. da vidi da je on živ i da se na taj način smiri pa kada su joj doveli do Rasulullah sada Allaho alaihi wa sallam za kraj njegove odjeće a zatim je repa dragoma braća i sestra Islamu, Allaho posla ničem za tebe bih dala i majku i oca ja bih skupila tebe i tvoj život sa životu svoga oca i majke odnosno sebi to želtovala radi tebe I ništa ne nije briga, samo ako si ti se odnevoli i spasio. Nema vezi znači što je pogino moj otac, što je pogino moj sin, što je pogino moj muž i moj vrat, važno je da si ti živ i da si se zdrav vratio na mausimanima. I na kraju da spominjemo plemenitu sahabiku, isto takvu ansariku, a to je o muanar, Nusejbe ibn Kaab ila Sarije koja je inače suproga Zevernja Asima i isto tako nježna dva sina a to je Habib i Abdullah su plenite sahabi o plenite sahabi Nusejba je dala prisegu Resulu sallallahu alaihi ve srna ahabi i učestovala je u velikim bitkama i isto tako je učestovala u biti na uvodu nježnog sina Habiba je, Rasul sallallahu alaihi ve sallam, poslao imamu, kod Moselejme Kezaba, da ga pozove da se ponove vrati istini, da ne lažno ne preziva sebi poslanstvo. I kada je izašao Habib ispred Moselejme i kada ga govorio mu, da li ti svjedočiš da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, allahu tebale kada je tala poslanikom bih govorio, jesu. Međutim, kada ga ga pito, da li ti svjedočiš da sam ja, allahu poslanik, On govori, govorio, ja ne čujem šta govoriš. I sve je tako ponavljao, dok nije mu se redba isjekao na komade i kada je došla vijest do nusejbe čirke kamba rekla je, zao sam ja priprimala. Ja očekujem nagradu kod uzvišenog Allaha za svoga sina. Isto tako nježin suprug Zeid i sin Abdullah su učestvovali sa njenom bitkama i kako se prenosi u bici na ugodu. Nuseiba je izašla da kao ostale muslimanke poje muđahide muslimane i isto tako da liječi njihove ranjenike. Međutim, kada su muslimani u određenom kontestu bili poraženi i kada se povukli, kada je određena skupina ostala koja Rasulullah s.a.a. među kojima su bila sedmulica prednost spomenuti Ansarija No seiba je zena sa svojim sinom mislota kohuri muž je me došla do Rasul sallallahu alejhi ve sellem i stala je ispred njega. I kako se penosi, štetila Rasul sallallahu alejhi ve sellem zanos sa svojim sabrom da ti. Znači, Izsto tako je imala lug istrijela i brava Rasul sallallahu alejhi ve sellem. I prenosi je se predaj koji su možda tajmo slabio kojem je Rasul sallallahu ve sellem pohvalio dijelo Nuseibe. I isto tako se prenosi da je jedan od mušlika tražo Resula Sadalabole 7 da ga ubije, međutim između njega, je Resula Sadalabole 7 stola je Nuseiba, se, se približio taj mušlik, i udario je u rad, tako da kažem kasnije da je kod Nuseibe imala duboku ran koju je liječila zadumu, međutim dragama vršo, Kako na kaže, ja sam uzraatila te udarce, međutim, prokler je gdje imao na sebi pancir, pa ništa nisam mogla. I prenosi se da Hoseiba imala na sebi 11, 12 ili 13 strana, kako koplja ili ostrela. Međutim, ona štijetila Rasoola sallallahu aleyhi wa sallam i bila je spremna da žije to je ono što je kod nje, a to je život. I isto tako da je žrtvi svoga muža ili srti svoga sina Bulaha, istoga u kojoj je žrtovala svoga sina Habiba od prija, kada je izišao ispred Moseleme Kedaba. To su i događaji koje govore ljubema, ensari i kim, i molim uzvišeno da Allah tebara reka ta išala, isto tako da se nađe na našim sestrama, koje će uzeti koje će uzeti a išu isto tako sve supruge Rasula sallallahu alaihi wa sallam, i to je sadik u kojoj je i išlo tako na da uzmu za uzor u ljubav prema Mohamedu sada pa, da vori ili sebe. Hvala da Ovako čuli smo še i dnes Prost ovu priču što sve nosi ljubav posla, prema poslaniku sada vori ili sebe. Pomožete pa nam Ređišta povlači za svom, da će svojta ja, ljubav. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. <tip> ono što smo čuli sa je dogodno da u kratkim crtama iznesemo samo neke jednostavne zaključke i da ovo naše sjelo okončamo, molit će Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se sve tu nađe, da na mi naših dobrih dijela, da su danu i da samo ovaj govor bude dokaz za nas a ne dokaz protiv nas na sudnje danu Asharu Allahovog poslanika Alehi salatu vaseram kada bi čuli nešto od Allahovog poslanika Alehi salatu vaseram oni su to žurno primjenjivali u praksi nisu okrijevali kada je u praktična primjena toliko su djelovali sve ono što je govorio Allahovog poslanika Alehi salatu vaseram da to apsolutno nije dovođeno nikada u pitanju Pa je, recimo, poznati događaj vezan za Israjni aranž. Bio povod da su mekanski mušnici počeli smijavati poslanika alihi sallatu v kao što to lade malo umnici i u 21. stoljeću. Poživljuli se odmah da dođe i poveklju se deku radi lalu te aranu da napravi malo drame. Da malo uz nemire poslanika alihi sallatu v kaže Možeš li otići malo nove svome drugu, kaže, počeo je pričati da je sinoć u samo jednom dijelu noći, prije što je Zora se pojavila, otišao do Bejtur Matlisa. Ni znam da se putuje mjesec dana do Bejtur Matlisa, do Kulisa. Kaže, on kaže, otišao u jednoj noći, glatio se prije Zora. Kaže, volutilo se dek, ali je lahko ta rana, je to on rekao? Kaže, jes to je on rekao. Šaljini, smijave i se s poslanitom, ali ne, stalatio Kaže, ako je to on to je istina. Vjeruješ mu da je otešao, da je tomat, da je vratio se prije zore, ako je to on rekao, to je istina. Ovakav Bogotra Srdetu, radiju Allahu Ta'ala Anhum, radiju Allahu Ta'ala Anhum, reagovavao njihovo ismijavanje s poslanikom Aleje Svala Tava Sera. I naravno, zbog ovog događaja je prozvan Srdet, odnosno iskreni. Nikada nije dogodio u pitanje ništa dovoljesti od strane vagva poslanika alejsatosa. Znamo poznato putovanje hidže, gdje se pripremao za zahid, pripremio je dvije jahalice. Spremao se za taj put, pripremao je sve za poslanika alejsatosa. Ta je stignula briga i bila lavan jah. Njegova briga je bila, bila ustezanje Allahove riječi na zemlji. Njegova briga je bila nas sallallahu alejhi ve sellem ustezanje Allaho džellalušanove riječi na zemlji. Pazite ovo naglašava Šta je naša životna briga? Šta je naša životna briga? Je naša životna briga uzdizanje Allahove riječi na zemlji nije nešto drugo? Jesmo li pravokupirani radom za Allahovu te baraketa ara vjeru? Praktična primjera Allahovi i Čelešanu propisa u život ili je tu u nešto drugo? Nikada, nemojte da zvolite da vas u životu na ovom svijetu nadvladaju dunjavučki prohtjevi, dunjavučki ukras. Ako čovjek je nad vlade prohtje, i dunjanočki prohtjevi i dunjanočki prohtjevi budu stavljeni ispred onoga što je Allah naredio i njegov poslanik Alehi Sv. 7, teško će čovjek uspjeti. Pazite, moramo se vratiti na sučtinu našeg postoja, da bismo ovu priču uopće mogli zaokrušiti. Zašto mi volimo toliko poslanik Alehi Sv. 7? Zašto bi čovjek črpavao i Otca i Maju i Sina i Kćerku i Supravu i Suprava muža? Zašto? Zato što je Allaho poslanik Aleyhi Salatu Veseran, posljednji poslanik, pečat svih poslanika, nakon njega neće doći više jedan poslanik srenovim šerijatom. Zato što smo obavezni, ako želimo ući od ženevati, slijediti poslanika Aleyhi Salatu Veseran, obavezni smo da ga volimo. I obavezni smo da ga volimo više nego što volimo sebe. Više nego što volimo sami sebe. A mi znamo koliko volimo sebe. Jer čovjek mora najviše sebe voliti. Ne, ne. Ne moramo najviše sebe voditi. Najviše moramo voditi, a bavlja poslanika, Alehi salatu osadu. To moramo najviše voditi. Njega, Alehi salatu Ne sebe, ne svoje diete, ne dina, ne dirha. Zamislite čovjek koliko čovjek slabáša, a na drugoj strani koliko se hrabro ponaša kada kaže, ja znaš šta, ja klanam kad ja mogu, kad ja stignem. Et, kad imam dremem, ja to malo, et, kad stignem. Et. Ču čovjek govori, kad stignem, klanem. Može stići danas deset sati za donjavu kraditi. A ne može stići uraditi ono zbog čega je stvoren. Pazite, ne može stići uraditi ono zbog čega je stvoren. A stvoren je da robu je obavno zrešanje. Stvoren da kanja na nas. Pazite, zbog tog smo stvoreni, zbog tog je duša odrata u nas. Zbog tog. هل سبقتك مي سفاكو يطرق سفاكو الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه المشروع سبقتك مي سفاكو يطرق سفاكو نوش لماذا ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فالحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين لماذا يطرق؟ ماذا يطرق؟ باسمك ربي وضعت جنبي وطرق إلا قسنا رمو ياسبوش تانسوي Pa hvala Allahu koji mi je proživio što mi je bio usmrtio ujutro A Pa to tog postojimo. I kaže čovjek, ne mogu, ne mogu stići. Od čega? Od čega čovjek ne može stići? Ne možeš stići uraditi najprimarnijim stvar koju moraš urati u životu na svijetu. I čovjek koji je predalike ljubav, odnosno za okupiranosti srca mnogim dnjavučkim, dunjavučkim prohtjevima ili dunjavučkim ukrasima ili dunjavučkim posličima zapostavi svoj odnos proma obama i žemlješanima. sestre, obradoval sam se i is, u istinu sam se obradovalo tijeli kada su mi javili o čemu se želi govoriti, obradoval sam se. Jedna od najslađijih tema o kojoj trebamo svakog dana govoriti. Nešto, bez čega nam da dan jedan ne smije proći. Svakog dana se sjetite smrti. Svakog dana se sjetite smrti. I svakog dana se sjetite šta trebate uraditi da biste zaradili ženite. A ne možete ženite zaraditi bez svjeđenja poslanika Ispravsa. Svako jutro kad se probunite, neka vam je prvo na pameti. gospodar moj, proživio seme me napušt, sam bio usmrtio. Imam još jedan dan, možda predsvovo, možda ne imam cijeli dan, možda ću imati samo dio dana ali teži kad želite. Šta trebam da uradim? Svaku jutru, a prije spavanja, vratite malo film šta ste uradili toku dana. Zastrašujuće rezultate ćemo naći u pojedini dana, akar nismo mnogo dobrih dijela uradili. Ashabaradi Allahu Dharanom bili su veliki praktičari. Pogledajte Omeraladi Allahu Dharanom i s ovim želim da završim, da udarimo pečat na njihovu dosljednost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 Da su radili nešto jedan dan, dva, mjesec, tri i gotovo. Kao što je slučaj nekih ljudi koji jednog dana u životu prihvataju se dobro i čvrsto to drži i za dva mjeseca, tri ili četiri, sve to ohladilo. Kao da više nije važno da se treba zaraditi, želim. Vara bude, robbeke, hata, jatijake, jatij, jer robu i svome gospodare sve dok ne bođe smrti rogu svome gospodaru sredopinu dođe smrta. A ako budemo voljali Allaha i njegova poslanika, alaihi sallatu wassalam, nadamo se društvo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u džernetu. Jer čovjek će na sudnjem dan biti u društvo onoga koga bude volio. Zato dobro pazite koga ćete voljeti. Da ako voli Allaha i njegova poslanika, alaihi sallatu wassalam, nadate se da će biti u džernetu s njim sa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kaže jedan sahabija Allahu poslanić, kada će sudnji dan I što si pripremio? O Allaho postavljeno, što nisam pripremio ni puno namaza, ni puno posta. Nisam pripremio puno tih dobrih dijela. Kaže ali volim Allaha i nebova poslanika, ali Islata Salaam. Kaže vrsa sallallahu alaihi wa sallam, čovjek će biti s onim koga je volim. Volio je Allaha i nebova poslanika, ali Islata Salaam bit će njegov, bit će njegov sakutnik u Pa molim Allaha, življašanu da putovanje našo ljubav promenjamo uzvišenom i promenjamo poslanih pale i salat od strana da nas učini dosedje srbice Allahove knjige sa netalego poslanika alejsradi sallallahu alajhi wasallam nego uzvišen od molim da vam barek skup učini blagosloveni nego uzvišen od molim da kao što nas se sastaje ovoma barek skupu da nas svakoga sastavi u zemne profet davus nego uzvišen od molim da nikoga od prisutnih ne ostavi u skupine nesretnika na dan obračuna i molim Allah subhanahu wa ta ta'ala da nas učio suo pokornosti i naši, potomke naše i porodice naše i molimo Allah je žele šanu da oprosti i nama i roditeljima i našim i svim muslimanima na dana obračuna. I u istinu, još jednom za kraj, Allah subhanahu wa ta'ala molim da se nagradi što ste se ovako dio pohoda zvali i Allah je da mu molim da naše druženje budu druženje radi njega uzvišenog i da to bude jedini motiv zbog kojeg se krećemo i zbog kojeg obavnjamo bilo kakvo putovanje, bilo kakve pokrite. في هواء واحد فقليلها وكثيرها سياني